Похвалялася вона. хотіли обійматися тут без мене? Не в трьох же обійматися, не стерпів я. А хоч би у трьох. До нас сон на каменоломню, що понеділка агітатор прителещується і знай голосить. А голів не в чим. А голів не в тім, що ви не опинилися в обіймах англоамериканських імперіалістів і реакціонерів усіх мастей, а йшли по стовповій дорозі. Я його і питаю, яких же це мастеї? конячих, коров'ячих, чи тільки картярських. А він каже, усіх, які є. А ви таке чули? Та ще й стовбова дорога, і з нею обіймайся. Це ж скільки обіймів, получається, а ти кажеш, тільки удвох. Крізь залізні переборки, мать Оса Ракоші не змогла проникнути навіть темна ольчина пристрасть, і ми нарешті залишилися удвох з Оксаною. І життя нам уявлялося тільки таке, тільки удвох нерозлучно, скрізь і завжди, навіть коли оточують нас сліпі стихії і невидимі сили брутально вторгаються в нашу беззахисну ніжність. Я лоскотав Оксані вухо поцілунками і нашіптував її, почуті колись на фронті від товариша, а тепер, відповідно, перелицьовані жартівливі віршики. Коли ви утонете і до дна прилипнете, а рік полежте, два полежте, а тоді вже й звикнете. Коли вас роздягнуть раз, ви злякано скрикнете, раз роздягнуть, два роздягнуть, а тоді вже й звикнете. Безсовісне, ледь чутно шепотіло Оксана, злякано здригаючись від залізного грюкоту довкруг нас. Слова тут були нечутні, вони ніби й не починалися, тільки невразні невиразні шепоти, шелестіння уст і незбагненності, первісна, надприродна близькість поєднання тіла, душ, захват до дитячого схлипу в горлі. Оксана була легка, як скіпка, майже невагома її тіло, ще хвилину тому, наповнене потужними зарядами невпокореності, загрозливо злагідніло, ніби самознищуючись у моїх обіймах. Я злякався цієї ніжної слабості, цього недовідомого бажання, розтанутий в темному, гримучому просторі, полишивши мене з безпорадно порожніми обіймами, але глибокий стогін Оксани, тужливий і радісний водночас, стогін, що пересилив усі ворожі нам звуки ночі в залізному нутрі дніпровського буксира, повернув мені надію. І віднині я вже знав твердо, на все життя і назавжди, що Оксану не можна вичерпати, понизити, поруйнувати, її навіть вбити не могла б ніяка сила, бо і тоді Оксана стала б вічним спогадом, незнищенним знаком і знаменням, і не тільки для людей, які її знали і любили, а й для землі, води вітрів, що заздрісно огортали її тіло і несли його відбиття, намножуючи мільйоннократно, в глибини віків, до скіфів, у золоту загадковість таємничих епох і світів. У теплому тумані буксир причалив до берега і знеселено постогнував, а ми були повні такого вогню, що не загасили б його і найбрухливіші води, не те, що цей серпневий туман. Ми вийшли з залізних внутріштів Матіаса Ракоші, так і не побачивши ні ріки, по якій пливли, ні берегів, вступили на берег у місті, яке звалося «Місто заліза і сталі», і знову, як у залізній каюті буксира, довкола нас було суцільне залізо. Залізні заводи, залізні пакгаузи, залізні вулиці – Може, і люди тут залізні, і нам з Оксаною теж доведеться злитися з ними або ж загинути. Залізні трамваї ще не ходили по залізних рейках, бо Дніпро-ГЕС лежав у руїнах, а електроенергії з нашвидку відбудованої теплоцентралі було обмаль. Я опіймав розхитану тритонку, і ми добралися до найнятого мною підвалу. Тетя Тоня і її маленькі школярики Ніна і Вова, а батько не вернувся з війни – але не поліг геройською смертю, а пропав безвісти, що жорстоко відкинуло тетя Тонію і її діток у клас людей упосліджених, безправних, власне моби, і неіснуючих. Коли будинок по той бік вулиці, в якому жила тетя Тонія, з дітьми розбомбили фашисти, вона притулилася з дітьми в цьому підвалі, з-під руїн, видобула дещо з домашнього начиння і так перетривала до кінця окупації. Коли прийшли наші... Мало що змінилося в житті нещасної вдови. Той самий підвал, ні води, ні електрики, майже цілковите безправ'я, щастя, що хоч видавали продовольчі картки на неї і на дітей, але на роботу ніде не брали, якось перебувалися тим, що торгувала